Минавам на третата лекция, мъдростта на Лаодз. Казва, който ни губи себе си, е дълговечен. Познаването на постоянството се нарича просветленост. В светът трудното се образува от лесното. В таз връзка има многобройни майстори. От малкото са направили много сложни неща. Който притежава знания, но изглежда като че не знае, той е над другите. Който ни притежава знания, но изглежда, че знае, той е болен. Който допуска злото, няма да преодолее преградата. Знаещият, мъдрият, не блести с ерудиция. Той просто живее в дао. Той няма ерудиция. Той има дао. Пълнотата, същността. Умеещият да воюва не е воинствен. В дао има всичко. В него дори има нещо тъмно и в това тъмно е семето от светлина. Дао е възникнало от хаоса. Как е станало това, само Дао си знае. В Дао няма нищо ценно и затова то е безценно. Ако нямаш Дао, каква е ползата от всичко друго? Който не напада, нищо не го напада. Ненападащият е много добре обучен. Той е недосегаем. И казва после, бъди правит, бъди превит и ще останеш изправен. Вие знаете как тревичката се превива и оцелява и как големи дървета се събарят. При слабия вятър Хармонията е малка. Значи при слабия вятър, при малката буря, хармонията е малка. При силния вятър, хармонията е велика. Мадрецът е твърд, но не е остър. Мадрецът е целенасочен, но не е пробивен. Мадрецът е озаряващ, но без да заслепява. Когато владетелят се вслушва в предсказатели, очаква го гибел. Водата носи лодката, докато лодката не ядоса водата. Достойният човек е изпълнен с добродетели, но лицето и изразът му показват само простота. Намери пътят, който е неуловим. и не познаваем. Това препоръчва Лао Чистият човек изглежда като малко отцапан. В това отцапване е скрита чистотата му. Забележете с колко прости думи. Значи, човек изглежда като малко като отцапан. Точно в това отцапване е скрита чистотата му. Тя е маглата за другите. ДАО е мълчаливо Слово. ДАО, което е изречено Слово, не е истинското ДАО. ДАО е в неизреченото. Изреченото ДАО е битие, наличие. Истинското ДАО е неналичие, пустота. Всичко изречено е изпуснато. Неизреченото е съхранено. Ето защо мълчанието е великото съкровище на мъдростта. А безмълвието е сиянието на битието. Ако живееш с любов към Дао, не ти трябват никакви, казва Лаудза, никакви други техники и практики. Защото целта на всички практики и живот в ДАО. Ако не зачиташ ДАО, тогава търси всякакви практики. Дори и когато те те заблуждават. Просто практикувай. Не бъди знаещ, означава. Не бъди глупав, застоял в случая. А какъв трябва да бъдеш? Вечно течащ в ДАО. Ние можем да го наречем вечно любящ, вечно истинен. Ще обясня. Лаудза пак казвам, не е мислищо същество. Той е пустотно същество. Същество на дао. Той е душата и духът на дао. Той е величието на любовта и съкровенната природа. Лаодза е отвъд знанията и отвъд живота. Умът никога не може да постигне Лаодза, защото той е невероятно навътре в Дао. Той е подобен на пустотата, на безкрая. Тук идеята за спасение и възкресение просто са глупави. Тук те никога нямат място. Пустотата е съкровенна. Тя е съкровената самата съкровенна чистота. Няма нужда от спасение и възкресение. Тя самата, пустотата, вечно се обновява. Лаот за самият е станал Феникс. И той казва Първото ми и единствено съкровище е дао. И не случайно Даосите са го наричали <coughs> Вечното Дао. Лаодзът казва Мъдрият живее между битието и небитието, между наличие и отсъствие, т.е. между живот и смърт, между мрак и светлина, между старец и младенец. Лаудзе е древно небесно Божество, съществуващо от, пред, от предвечни времена, когато още е нямало нито небе, нито земя, когато пустотата още не се е била разделила. От тази пустота именно е слязал и Лао Цзъ. Спуснал се е в Китай и е станал наставник на Великото начало. Лаудзе е слязал от пустотата и пустотата е отключила устата му. И небесното Дао потекло, родила се книгата за Дао. <към> Тоест учението за съкровенното, учението за древния път или още учението за пустотата. Далдът Дъдзин е копие на Небесната книга на Пустотата. Тази книга е пътят, пътят на завръщането в първоначалната божественост, която е скрита именно в тайната на Пустотата.